Ba, bueno, ni liburu elektroniko eta tradizionalen arteko ezberdintasunaz eta, bueno, horretasitzen ingo dutakor bat. Horda, ba, bueno, artikulan ez bi irizi daude, hasiera baten, da pruden gartziak, zaten duenez, ba, bueno, epe, erak uste du, eta erdira edo, ba, papera ez dela desagartuko ez, eta hau gerdatuko balit, ba, hornen desagartenak, ba, zerikusian diagoa izango lukela, ba, munduko oian guztiak, desagartzearekin ba ordenagailuen influentiaz baino, es, eta gero Kermen Uribek bere horren honek on, esaten duenez, honek esaten dau e, liburuak ez pirela desagartuko, es, eta hau gertatuko bali ba, bueno, ba beste atsegina iragurketa, iragurketa, modu atseginago bat lortuko ganokela, lortuko, lortuko ganokelako, es, izango izatekela Honen ustez, Kermen ustez, ba garantitzuena edukia da, ez, e, hauetan jeten den edukia eta ez zer modutan iristen zaiguen, eh? Orduan ba bueno, ba e, liburuetan azaltutakoa denez, ba, nola iristen zaiguen, ba, ba ez, ez dauka la horrenbesteko garrantziak. Honen ustez arazoa liburuetan baino ba liburuaren merkataritzan moduetan dago, ez? E, ni, ni kirmenekin bat nator ez dut liburu tradizionalak desagertuko direnik eta naiz eta teknologia asko aurreratu eta ba agian gizarte ba, honetan ordenagailuekin eta elektroniko aparatue elektronikoekin geroz eta aurreratu dagok egon, ni oso irakurlez, liburu irakurlez zalea naiz eta azlikaidek gustatuko ez e, liburuaren esentzia hori galtzea, ez? Naiz eta kriminalekin ban datorren e, benetan eh edukia dela garrantzitsuena eta ba bueno, nola dator kigun, ba ez or orrelako garrantzirik ez izan, ez? Gero e, bueno, ni liburu elektronikoak ez dasez zagutzen ez dakitzer dan liburu elektroniko bat, ez dut inoiz e, ikusi olako azakitaparaturen bat izango dan, baina bai ezagutzen doaz ba, edo entzundaokak, hiendeak, bai bueno, ba, interneten bidez edo ba, liburuak jizten dituela, eta ordenan gailuetan e, bai dako jizten dituela, uste dut ere, olako agenda elektroniko edo pedean zekoetan bere e, sartu daitezkeela, eta, bueno, ba, Ba, hortik e, zera, edo irakurtzen doa zela, ez. Ez dakit ni ze abantaila edo desant desa izan deskete olako aparatuek. Ah. Eria san ni holako asuntuetan esnago, esnaso su abitua, bat ere gustatzen e, olako aparatuak, baina bai hori ba eskuzko aparatu hauek, ordenagoiak oraingain prestakita in modan, ez, dauden e, barri portatillak eta, gal, modu guztia, bai metroan edo zinlekutan aurkitu dut izaskezu, gauzak egiten, eta segura azkutua jende asko bere irakurtzen, ez? E, ateratako, ba, interneten bidez edo, e, asaldotako liburuak. Orduan ez dakite, abantaia txikiagoa edo pizu gutxiago eramatea askotan liburuarekin e, kanfora atera, eta ba, ez dakizu nuan sartu askotan liburua. Orduan igual izan daiteke hori abentea. Giretzako gartzen da liburuen esentzia, eh, e, teknologiarekin. Mm hmm. Mm. Entzuko zoista mm -hmm. eh ta se iritzei zuredo horren berri baduzu edo ba, ni ere baen ara ez naiz oso teknologia ez da ni gustatzen liburuaren esentzia galtzea ne eh estaba ni hoy ya he la electrónica, esto no hice baina bueno, ni le vaies más por San Luis, Sevilla, Baina el libroaren esencia, ni usted papelat, papriándela, ya pues ya. Solo era yo a tener Vale, va ka segai ogitu zaizun zuri. Ta bueno, gu nik itzenuuskal ezurutaren haurea, zer nolako neurriak hartu ba nirezen. Eta artikulu honetan ba hiru hiru iritzen baden dira. Eh, bueno, lengua Angela Gora, e, Bizkaiko estelaritzako elkarreko idazkaria da. Eta honen ustez, ba kontuan hartu beharko lidateke eh kale eta kaleak ez daudela insonalizatuak. Beraz, derekatuta egon beharko lidateke euskalde zurruta eta bestalde batetik esaten du milan eratzen da dagoetabian ostela eritzako horrelakoak horrelakoak bazilea zituela baina hortik or, or, honak ez, de, ez dela ezer egin bestalde batetik e, beste bentzaera bat daukagu bakarnei zuazu euskalde behatokiaren behat, duraduna da eta bueno, honek esaten du bai alkolak koidera arriskutzak era egiten dituela, baina ointura hauek etaudela lotua daude gazteen aitsanarekin, ez bere kale suludarekin baino. Beste, besteak beste esaten du estripua, droga kontsumanditza, violentzia, kalitate gutxiko alkolagoia eta abar. Baina bueno, beraz, esaten du bakarneren ustetan ezin daiteke gazteak kriminalizat krimin, primin primin nagu eta, bueno, ba, gizatu zoak e, du garreman honi, eta azkenek, Javier Rodríguez dugu bihotza zaztik elkarteko kidea da eta, bueno, bere ustetan kalean, kirola, kultura, eginda itek eta ondo pasatu baina hauen gainetik gizasku biz, bideak daudela izaten du, baina uste du ere debekat ezin daitekela, debekatu, deberkatua de gaiti. Au, Autoritarismoa ez dela bidea. Eta ba bere ustez berrezkuratu guako eduke autoritate demokratikoaren prinsipioa. Nik nire usteetan bakarne, bakarne zuazorekin dator bat, uste dut e, gazteak e, kriminalizat, kriminalizatu egiten ditugula, Eta alegria ba, izan, gizarte e, osoak egiten du igualdestea egiten eh kale zuruta, baina metadena batera 7 kaletaren osoak, e, kaletan o e, eh eh zaratasko lago, ez da ta bueno, konponbide bat, zein izango litzateke, ba gian izango litzateke ta beretan alkolan ber keago edo gasteini ba, lokalen bat eh Dibidez ba, nima dakit, e, Bilbon, abuela ba, hostila eta uste dut dela, e, lokal bat jartzen da, eta negiten dut ez, era askotako, bakirola, papiroflensia eta bai, gazentzako, eta hori irten bideo oso on bat dela, pentsatzen dut, e, best irten bide bat, aizialdiako, ba, best irten bide bat, on bat dela, uste dut. Mm -hmm. Pentsau. Eta zo, zer dinoso? hartu e, ze neurri, beharko nidateke, kale zurrutaren neurrian, edo zer? Bueno, nire zako er, honetan e, errespetuan usteo datzala e, ba, bai autoritateak, bai gazte, nagurzi, e, ba, pisoetan dizidenak eta berna dan, eta ezko tan faltan adalari errespetua ez batzu, nire ustez, eh? batzu mm -hmm batzuta besteen artean, ez? Pena izatu du, atzutan, bai, segura aski bai Zer, denon parte tiuztu pasatzen garela, ez, askotan eta, ba, normalean legeak ez direneza respetatzen bere naiz eta askotan legeak bere igual ez, dire, ez direak behar, behar, behar izango behar izango behar izango bezala, ez? Bezala. Orduan, ez da ara soa, nire uste do, nahi klarria dela Eta usteut zarre dagoa zela gainera eh orain gaztetua gogor datoz eta hor <laughs> atzetik gure lana izango dute hor neurriak e, hartzeko, eta denon partetik ba, adostasun batera iristeko hasa